Goddag derude, Jeg har været vant til at høre min stemme i uh, podcasten. den har skiftet navn, den hedder Lige På nu her, og vi har faktisk lige optaget første afsnit med uh, Mikkel Bækman og Kevin Stur, hvor vi har snakket uh, Jack Wilshire til AGF, uh, Wagner Lover over på Heden, så har vi quizzet, og så har vi fået nogle bødkassehistorier, og alt det og meget mere, det kan I altså finde inde på uh, Lige På, hvis I søger ind på jeres podcast-app Lige På eller trykker Bold.dk, så kunne det være super fedt, hvis I hoppede med og lytter med, Kommer altså en podcast hver mandag, ligesom mandagsbold førhen.